Hier volg nou beskrywing van die sterwe of beter gesê van die uitrede uit die aardse proeflewe na die ware, ewige geestelike lewe van ’n arm daglooner. Hierdie mense word meestal vol verachting dier die grootes van hierdie wereld aangezien en gepepel of skuim genoem. Gaan maar eers saam so met my na armsalige kamerkie wat meer soos een beergrot lyk as na menselike bewoonbare vertrek. Van binnen is die ruimte nauweliks twee kubieke klaafder, Een klofter is 1.9 meter, met ander woorde, die kamerkie is 3.8 vierkante meter groot. Een afgeleefde deur gee toegang tot die kroot, wat boek kan die deur een opening het van 2 spanne breed en 1 span hoog. Een span is van die punt van jou vingers tot by die ellenboog, dit dien as die enigste venster. Door die opening val... Iet wat licht na binnen wat evenwel gebroke en verswak word dier die stinkende stalmeer van n ryk bierman. Die inwendige ruimte van die krot word hierdier so minimaal verlig dat die siewe bewoners mekaar nauweliks kan sien. Die prachtstuk van 'n kamer het geen kachel of enige verhouding nie. In die eenhoek van die kamer dien een vetterige, onbewerkte, nauweliks een voet hoog kalksteen as tafel, waarop die arme bewoners van die echte beregrot alkarige maal berei, as hulle die geluk het om dier werk en bedel die daarvoor benodigde materiaal en eetbare voedsel te verskaf. Let wel, vir hierdie prachtige woning moet hierdie armes aan 'n rijke huisbaas elke maand 1 gulde en 30 kruisers aan hier betaal, wat vir die gesin amper onmoendlik was. Daarmee is hulle selfs nog baie tevrede, omdat hulle ten minste nie te veel aandring as hulle die hier nie dadelijk op die eerste van die maand kan betaal nie, maar al dikwel selfs 14 dae tyd gee. Ja, Hul huisbaas is selfs so goed dat hy hulle vanweer die siekte van hull arme 70 jaar ouwe vader vir 20 kruisers 30 pond skimmelrige rogstrooi laat bring het en met 10 volle dae op die betaling daarvan gewag het. Werkelijk, so een goeie en geduldige huisbaas sal later toch ook by my die heer op herbarming en geduld aanspraak kan maak. Kyk nou. Daar in die donkerste hoek le ons arme daglooner op die vars 20 kruiser strooi. Tydens swaar bouwerkzaamhede het hy enkele jare gelede van een sleg opgestelde steier geval en daarby twee ribbes en ’n arm gebreek. Hy was wel na ’n arm sieke gebring, maar was daar medies al half jaar lang getiraniseer en tenslotte sleg genees met mediese goedkering as genees ontslaan. Omdat hy sier het dien syklik en swak en dus tot geen zwaar werk meer in staat was nie, moes hy saam met sy eveneens syklike en swak vrou en met vijf dochters, waarvan die oudste 14 jaar is, dier die leven gaan dier allerlei klein werkies te verrig, waarvoor sy krachte nog toe was. Af en toe bring ook sy vrou of kinders iets in dier te bedel, binnen van een enkeling met een goeie hart. Oudedom, swakte kouwe en slechte voeding, maar ook een oorgeblewe, kankerachtige wond aan sy ribbes, het hom nou op die ellendige ziekbed gewerp, waarop ons as besoekers hom nou sien le. Vermaarsjus die Egyptiese mamie uit die tyd van die varoes vol pijn in sy hele lijf, waarvan diepe sy stijkie en sy nabuitestekende rigraad heeltemaal stikkend gele is dier die harde bed. Bovendien nog met ‘n volkome lee maag, brandend van honger, sê hy met een gebroken stem vir sy vrou. Moederkie, het jy jeldmande ek smeer nie, geen stikkie brood nie, geen warm sop of miskien gekookte aardtipel nie. Oe jave, oe jave, wat een verskrikkelike honger het ek toch nie. Van die pijn kan ek my nie meer beweeg nie, en bovendien nog so honger. Oe my jave, my jave, verloos my toch eindlik net van hierdie kwelling. Die vrou wat van uitputting en honger ook nauweliks meer kan staan nie sê, o my arme liewe man, alom om ses hier vanochtend het die drie oudste kinders weggegaan om by goeie medelijdende mense iets te vraag en nou is het al drie in die middag en nog het geen een van hulle teruggekom nie. Ek trul oor my jylle lijf van angst dat hulle iets oorgekom het. O Joshua en Miriam, miskien het jylle sa oorgekomt, Misschien het hulle self in die water geval, of in die onbarmhartige hande van die polisie. My hande en voete trul, mag Joshua jou intussen versterk. Ek sal met jawe sal op al my kracht te vergader en by die polisie gaan navraag doen, of hulle het weet waar ons arme kinders beland het. Die sieke sê, ja, ja, lieve moeder, gaan maar nou, ek vrees ook die ergste. Maar bly nie te lang weg nie en bring my iets te eten, anders sterf ek van die jonger. Bedink dat ons amal al vir twee volle daan niks geëet het nie. As die drie arme meisies maar nie van uitputting ergens bly leed nie. Oe jawe, my jawe, moet ook alle elende dan oor my kom. Die vrou gaan weg en nauwelik sy sy op straat of sy sien een gerechtsdienaar wat die drie kinders voor hom uitdryf. Sy slaak een kreet van ontzetting en sê, terwyl sy haar handen boek aan haar hoof heef, Rechverdige Jawe, oe Joshua, dit is my arme kinders. Hieldemal snikkend en buite asem, awesome, sê die kinders. Oe moeder, moeder, hierdie woeste man het ons aangevat hoe ons iemand om 'n almoes vir ons siek vader vrou. Hy het ons opgesluit in een donker kamer en omdat hy ons dikwel sien weerlet, kom hy met een nog afskieweliker man, wat soos een heer gelijk het. Hy laat ons toe, hoewel ons om ons knieën smeek so hard met die tigroede slaan, dat ons heeltemal vol bloed is. Daarna vraag hy ons baie bars waar ons woon, en toe ons om nauweliks van pijn kon sê, beveel hy hierdie man wat ons so geslaan het, om ons na die huis te bring. O moeder, moeder, ons het verskrikkelijk pijn die moeder nauweliks in staat om een woord uit te bring, slaak een diep sig tot my en sê, o Heer, rechtvaardige jave, as u leef, hoe kan u dan sulke grievels aansien en het ongestraf laat gebeur? O my jave, my jave, hoe kan u soe helende oor ons laat kom? Daarop begin sy bitterlik te heil. Die poliesieman verbied haar om op straat soe een la lawaai te maak, en so die aandag van die voorbijgangers op hulle te vestig, en hy gebied haar om haar onmiddellik in haar woning terug te trek. Die moeder vir ons skuldig haar en sê heilin, O meneer, kan ek telk iets anders doen as hy My 70-jarige doodzieke man le uitgehonger op die strooi. Ons het amal 2 daal lang niks geëet nie. Hierdie laat herfs is nat en al baie koud, en ons het geen stikkie hout om ons vochtige, kouwe woning te verwarm nie ek is self swak en syk, hierdie drie meisies was ons enigste steen, en nou het jy hulle kreepel geslaan, oe jave, hoe so ek daarby kan swyg, hoe kan jy my my regmatige trane verbied, is jy dan geen mens, geen christen nie, Die poliesieman wil haar nou achteruitdwing, waarvan achter die hoek sprong, spring een onverskrokke man te voorskyn en skreeuw vir die poliesieman, Halt vriend, tot hier en geen millimeter verder nie. Hier, arme moeder, hier het jy 30 gulde, sorg daarmee vir eetgoed, so goed jy kan, en jy gevoelloose beelskneg verdwijn onmiddellik, anders schiet ek een paar koels dier jou tierskedel. Die poliesieman wil die weldoener arresteer vir die dreigemeend, maar die vreemdeling trek onmiddelike geluide pistool uit sy boorsak en richt het op die gerechtsdiener, wat het nou natuurlijk raadsamer ag om hom vinnig te verweider as om hom te laat skiet dier die man wat nou ontzettend ernstig lyk. To die poliesieman uit die gezicht verdwaan het, gaan ook die man baie stil en bedaard sy weg. Die moeder en die drie kinders kyk om nog lang daarna achterna, dan hy haas hy hy, ondersteen dier hy drie dochters, wat vinnig op pijn dier hy die weldoener vergeet het, onmiddellik na die nabijgelee herberg om brood, bietie wijn en vleis te koop. Die bediene trek wel een ietwat bedenkelike gesig as, as hy van die armgesin een bankboeit of een tjek van 10 gulde te wissel krijg. Maar hy dink by homself, geld is geld, of het nou gesteel of op een eerlijke manier verkry is. En hy wissel die bankbilliet van die armes en gee hulle wat hulle verlang. Daarmee thuisgekom tref hulle die arme man heilend van pijn en honger aan. Die moeder gee hom onmiddellik bykie brood en wijn en die oudste dochter haar loop na die naaste handelaar om ’n paar hoopies hout, aanmaak meel om vetkoek mee te bak en ook een halwe pond kersen te koop. Wanneer sy daarmee thuiskom, sien sy tot haar ontsetting twee politiemanne voor die deur, wat haastig teruggekom het om die weldoener nog hier aan te tref, of in die ander geval so moontlik by die arme vrou navraag te doen na hierdie man en na sy woonplek, en sou die vrou geen inlichting wil gee nie, dan sal sy gearresteer word. Met die looflikke voorneme en opdracht van die politiebureau gaan hulle saam met die arme meisie die donkerkamer binne. Hulle eis dat daar onmiddellik lig gemaakt word en beveel die vrou om alle inlichting oor die weldoener te gee. Anders sal hulle met hulle saam moet gaan na die politie politiebureau. Toe die arme vrou dit hoor, saak sy van angst in mekaar. Die oudste dochter, wat ook tril van angst, maak die gevraagde lig en die twee geregsdienare sien nou die halfnaakte siekman op die grond le, slechts bedek met ‘n paar armsalige vodde. Hulle duins aanvankelijk wel iets wat terug, maar verman hulle self gau en vraag die geskokte vrou, wie die sogenaamde man was en waar hy woon.